Hoofdstuk 106 Edokia se verlange na opheldering oor die kind, Miriam maan tot geduld, die kind jassoe op die arms van Edokia en met haar in gesprek. Edokia het nou nou aan Miriam gevra hoe dit gekom het, dat die kynkie met so'n wonderkracht vervul was en van so'n uitersgodelike aard. En hoe het dit gekom dat sy reene is nou so'n sterk afhankelijk was van die woorde van die kynkie, En Miriam het op die lieftalligste toon geantwoord, Lieve Hedokia, Kyk, mens kan alles nie gauw doen nie, Elke ding het sy tyd en tyds dier, Met die liewe geduld kom ons die verste, As jy hier sy tykie by my dier gebring het, Dan sy, sal jy alles te wete kom, Gloe voorlopig net, Dat hierdie kind groter is as alle helde en goede van Rome, Het jy nie hier gister die enorme kracht van die storm opgemerk nie? Kyk, dit is veroorzaak dier die machtige hand van hom wat Toelia nog daar lief koos. En kyk wat die geweld van hierdie storm met die tempels in die stad gedoen het, so dit ook met die hele aarde kon doen. Nou weet jy voorlopig genoeg, en terwille van jou verlossing mag jy nie meer weet nie, maar as jy echte ryper word, dan sal jy ook meer te wete kom. Daarom vraag jou dan ook ter wille van jou verlossing om hier oorteen oor, oor elkien te swyg en sal jy wel daar praat, dan sal jy geoordeel word. Hier die woorde van Miriam het Edokia gerisgestel en sy het begin om by herself diep na te dink oor wat sy van Miriam gehoor het. Miriam het echte Natulia toegegaan en het die kynkie uit haar arms geneem en aan haar gesê, Kyk, Hierdie sienkie van my het jou al geseen en jy sal daarom vir altyd gelukkig wees. Maar daar is arme Idukia, wat tot nou toe nog nie die eindeloze groot weldaad van die sien van die kankie ondervind het nie. Daarom wil ek om ook in die arms van Idukia le, so dat sy gewaar word welke macht daar van die kankie uitgaan. Daarop het Miriam die kankie na Idukia gedra en aan haar gesê, Dit, Edokia, is my en jou verlossing, neem om vir een kort rikje in jou arms, en voel, hoe soet is dit om moeder van soe kind te wees. Met groot eerbed het Edokia die kynkie in haar arms geneem, maar sy was bang vir die geheimsinnige kind, en sy dit het durf waag om te beweeg. Maar die kynkie het geglimlag en gesê, Oe, Idoekia, wees nie bang vir my nie, want ek wil jou nie ten gronde richt nie, maar jou verloser wees. In een kort tykie sal jy my wel beter leer ken as wat jy my nou ken, dan sal jy nie langer vir my of bang te wees nie, maar my lief hees soos ek jou lief het. Hierdie woorde het die vrees van Idoekia weggeneem en sy het nou begin om die kynkie te liefkoes en aan haar hart te druk.